Selam aleikum warahmatullah wabarakatuh. Të nderuar miq, nga studioa e emisionit Rruga drejt Allahut, juroj të gjithëve për Hajër Kurban Bayramit. Gëzuar këtë festë madhe. Të gëzuar qofshin familjet juaja. Sot në këtë festë, që kemi jemi në ditët e kësaj feste të Kurban Bayramit, e gjithë bota myslimane gëzon. Por ne do të jemi përsëri në ndjenjën e përciellim haxhilerat që ndodhen në Mina, të përfitojmë nga këto momente dhe ndjesi të këtyre haxhimeve data të gëzuar, vazhdojmë ta dhrojnë Allahun edhe në këtë ditë. Si gjithmonë do vazhdojmë përsëri me xhoxhën ton për të përfituar ndihmësit nga këtë ditë të mbarë. Xhoxh për hajër ku bamirami, Allahu qoftë i knajtur me durimet tona. Amin. Edhemse dorasin që të gjithëve tuaj uroj këtë festë të mbarë, duke lutur Allahun جل وعلا që gjithmonë ta presim nhajr entmira, ndërsjellëtaritet në, në bashkim mes vjetë dhe mbi gjithë ndrapordhet mira me Allahun azhajat. Parës e të futemi në ndjesit që ndodhën haqilërët, përse është emision një tretë, këthemi si të përfitojmë nga haqji, kemi ndje kur hadë mas hapi, bilis këto ditë, piste vija në Shqipë ka përtsia dhe momentet e tyre, në ditët që ka nejëtësur, kë festë, në rrugën tonë, në drita lautë, përparës e të futemi këto njësit. Ne, sa më kujtojtë, kemi përmbyllur, du më thonë, në emision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 por me në kontekstin negativ, do të thotë mirë, megjithatë ai mbetet qyteti i shajt në zemrën e dobësëntarit. Dhan çata të gjitha synojnë dhe vazhdimisht ajo ndërtohet, ndërtohet në kuptim i njerëzor. Ndërtohet me durim, me vizita. Vazhdimisht. Përkundër do thotë shpenzimet të vota që janë bërë që mos të vazdhon të jetë me këja vën i till. Në thellë Allahu që ngrit nuk ka fushë.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 Nëse shikoj atë grua subhanallahu, Kur'an e ngrit, çfarë ndikimi bën e? Kur'a është ka shkuar, ne nuk e njehëm haxherin, po ta shohim nuk e njohim. E vë flasën për ta sipërmendon tonë. E duam. Kush bëri tërë kët ndikim të madh? Allahu është i dëgjuesi. Vërtetot. Dhe e njëjta në prrëditë edhe në mos, më shumë histori. Dhe më ndikim më të madh ditën e Kurban Bayramit. Dhe kjo ka një histori. Q Kurban që Bayrami ka morë emnë në basti. Dhe kjo ka një histori pikreshti në shkollën e Arkhajerit. Sille tek burri i saj, sillte tek djali i saj, Ismaili. Prandaj Ibrahimu alayhi salam është ai që na kujtohet çdo Bayram, çdo Kurban Bayram. Sikur të na kujtohet gruaja e tij në Çab dhe në Safa dhe në Merwa këtu mërot. Dhe kjo ka një simbolik shumë e ndëruesë se një familje e bekuar ku kru, ku një familjon është i devotshëm, ku gruaja është e devotshme që respekton Allahun dhe pastaj burri në saj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 mesaje i parë që në bartën, në vijë, është pikrësh kja, të synojmë të kemi një familjë të imëkuar. Do të dhimë përse kë histori, por, që me qënë se eh, televizion një një ka përcijallë, është do të ditë bardhësin eh, miliona njërzve nga gjithë bota në petëku në bartë. Me qënë se ne jemi ditë në ditën bar, e 2-3 të barëramit, por, ata e në veshur para 4 ditësht me këtë, këtë petëk, i hëramit. Bardhësia e tyre, Shdo ditë ka në një këte dhe dhe dhe dhe dhe ta? Haqqëlire tashma, dhe. në këto ditë ka lërguar i hramin. Mirë pa, në gjofë se e ka lërguar, fizikisht, nuk e kalme në trupa të të tjurë. Në dojë se rënjit e këti hramin kanë bidhët të ngulitrë në zemë të tjurë. Se në gjofë se besimtarit dëshiranë të ketë zemër të pastrë, zemër të bardë, atër ajo bëhet e ti dhe vetëm në dhorim dhe allahatë azhëzhjërë nuk bëtë me përtenime si kur zatojë e kam zemën e mirë, e kam zemën e barë. Jo, i hrame, për të veshë i hrame në barë, apo është doshë sakrificë, është doshë në mundë, është doshë adhurim dhe Allah Gjellewala për të miritu me veshë i hrame në barë. A mund të veshë është sotë në rukë, dhe që sharakë, andaj për të qenë i barë, për të qenë e, i pasër, duhet të bëshë këtë të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 Allah doën me e pa këtrop të ti që rrin gjatë me Hram. Siku si ndodhet në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, al një njerëz u rrezua nga devja dhe e goditi devja nga frika çfarë ndodhi dhe embyt, e mbyty. Vdesh. E pëtën asa çfarë të bëjnë? Ah? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vështjelleni në Hramat e tij. Lësa i ringjallë ditë djegëkimi duke thënë labej Allahum labej. Kështu vdesh. Kështu shkoi. Vërtet kjo është punim simbolik. Se në qovë se ne e vdesin me këtë bardësi, nuk duhet pritjetër përre se shpërbim të kalogje dhe vada. Dhe gjitha është të këtë petëk, që ndoshta grua e jo të me të po me te, nuk dënë. Apo, mi kujtë me të po, lërgoj e këtë, apo, e se me vesh në rrugë petëkun e heramet, a dënë do kush? As kush nuk të dënë. Aj që të dënë me të po është të rëzotë të gjithësisë. Aj të dënë Dhe kjo është simbolika e tretë rradhës, se ne përkundër fjosëve njerëzve, përkundër pshive të tyre, përkundër shijeve të tyre, ne jemi në interesak natyë Allahu xhëlal xhëlalu. Ne qoftë ai është i kënaqur me këtë pakt, ne jemi në këtë pakt. Edhe pse mund të dukemi i çesharak, spresh punë për njerëzve. A rëndësishmë është tek Allahu po dukemi të bukur. Enjiders me jalim. A nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Lekhlufu fami saim, athybu indallahi min rihal misk"? Era gojë që nështë nga njërën nga mungesë a ushimin mund të kundrojnë erë në ju, ju të mire, ju të përstatshme. Të nukur mund të neveritit nga ju erë. Por kjo është era më e dashën të kallat gjithle ora. Por të mësuar neve se nuk duhet në dije kurshije të knasin e njerëzve. Në qovësa atoja në logari të shkirës e parimeve të fesë a lojën të vanë. Por duhet gjithmonë, fillimisht të asynujmë knasin e lojët të barë e kotare. Edhe pse dorsta po më nuk mund të jetë elegante. Edhe pse dorsta nuk mund ti më dorsta të pranohuar si duhet, sipas rregullave të veshjeve të tjera, nuk më intereson. A dukemi të bukur të kallajëlor? Po vallahi. Shumë i bukur të kallajëdh dukesh me ihram. Shumë elegant të kallajëdh dukesh me ihram. Allahu kusht të don. Të don rrobat të ndrstruara, të porulur pa Allah xhela wala, që nuk zbukurohesh rreqshum apo me petkën e kësaj bote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 Telbija është le bajk Allahume le bajk, le bajka la sharika, leka le bajk, inna lhamda wa nëmata, leka wal mulk, la sharika leka. Le bajk Allahume le bajk, të përgjigjim në ty, o zoti em të përgjigjim. Le bajka të përgjigjim, le bajka la sharika, leka le bajk. Përgjigjim në ty nga se ti nuk e shakë, dhe përseri e konfirmoj përgjigjim ti mëndajtë. Inna lhamda falrimi mu nëmata, dhe gjitha begatitë. Në lëndë dhe në ngjëmtë dhe mbulkim dhe pushteti të gjitha janë për Ti. Të gjitha janë tuat. Prandaj, u duhet të parigjëm nga se ti nuk ke shok, as në pushtet, as në fonej, as në sundim, as në krem para as në dhurë. Këtë formulë për çu këto kushtimisht hajëlert e përdoren në mos të madhe. Ka do të thjesht në as duskësim sur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi 10 kurëshën e hajt ose hajë deri ju tash më po thunë lebeik allahum lebeik apo dhe duke thën këtë ju jo, jeni duke në shkruar një marrëveshje me allah xhale wala a e dini çfarë janë duke thën a e dini çfarë procesi je ju në duke marr mbi vete diku sot çink ai që nuk ka shkuën hax sa çinka e lehtë këto vetëm ata po ngarku me policinë që kimi mbet jashtë nuk po ngarku mi i them atij ç'i thotë kështu Po ti shan حاج a do të thotë të njëjtën? Po do e thetë, të thë. A ti po fshish kët proton? Ja se me qëllim me njëtë i pshirrat ti. Ona gjithëmit pshirr në kuptimin e kësaj telbije. Dhe në gjithashtu përgjecitit që i silit këtë telbije. Të përgjigjemi ty o Zot, të përgjigjemi. Kjo është shumë e madhe të thua. Allahu më ka ftuar dhe un për të përgjigjur Allahu xhalle wala. Vraktisi komunitetin ra atirë, familjen, uh, benefitit të mija, privilegjë, gjithë ati i praktisi. Mëndë tjeshtu shumë njeri autorativ, i shërbyrë, por ati kur të shkosh, nërsta më fanë shpreje, edhe më banjë, kur do në të shkosh, pretë në rana. Për. Kjo është thyre e gosë. Pse? Se kam thonë le bejk, ka lome le bejk. Për t'ju përgjigjër, o zotë, thires të ndë, nuk, uh, nuk, uh, më pengon, as autoritetim, as pasturi ai me as asgjë garantojmë se ti kem rob që ti t'i jam përgjër. Dhe kë po duhem se e ka reflektimin e ti, një tenton të përdetsme. Sa njerëz u pengojnë për shembull autoritetit të tyre që të fol namaz. Unë kisha fol, por tash njerin pushtet si vin namaz. Njerëzit ja shiko. Po se ti ti nuk e thon po se duhet e bëj kallomën e bëj. Botan di se bukurinë e kësaj përdigje, po po nuk do ta kushtzojmë asgjë por do e ishe i gacim të i përriqë Allah që le ora në qdo razë dhe qdo më njërë. Nga në njëriu për shumë në kanë në dikim të kënjërzit. Dhe si pasu e saj e, privohet vedetiv individualisht nga ëthërës e vërtetës. I themi, njeron nga këtë pranga duke thënë lebejk Allah me lebejk. Pse lebejk Allah me lebejk? Ka se skazot e të rëposti në qofë se ty nuk të përriqëm, ku të i përriqëm vini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 Por ne një rap i shkretë çoftor, apo që e pozojnë tre ortak. Ata vet kanë konflikt mes vetave. I thonati krye kët punë deri tat. Ai fton bën punë, bën punë. Tetri posa, ai është në fund punës, të, të kush ka ndarë kët punë. Pra, kët punë. Si është halli kthe njeriu? Po vullai kët njerëz në hall me vërtet. Përse i pari 20 tekon. 21 vetë tekon. E ndëgjon, respekton, është rrah. Të lbië kët namë. Që ta mbledhin veten ndën hi an admirimet e Allahut pasi që na kanë shkapërderdhur traditat, na kanë shkapërderdhur zakonet, na kanë shkapërderdhur epset, teket, çeftat, na kanë shkapërderdhur udhëror. Nuk kanë lënë cop në trupin ton të, të bashkuat. Njëra ndjek kët, tjetra ndjek atë, kështu me radhë. La... Kemi nuk dimë çfarë po dom. Themi bashkohu. Ne fion le bej kallom le bej. Dhe kë në kësht do thotë uh, thirrje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 u ka thënë, Allahu u ka ordëruar juve që ta adroni vetëm ate dhe mos ti bëni shok në adronim, që vetëm ati ti përgjigjeni, as kuj të të tërë. Nga se ka thënë Jahja Alehi Sëram, me qoftë se i përgjigjeni dhe kuj të tërë, adroni dhe kuj të të tërë, andë atër shambulli juve do tjetë se si kërë shambulli kujtë, i një njëri u cili ka angazhuar, pontuar argatë të përën në ardëti. I ka paguar me ditin, i ka ushyr,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 A, a, a është përgjigja jonë adekuata dhe të mamë si duhet për balë begative që i këzumë nga Allah Gjallahu Ala, kam frikë se jo. Kam frikë se ne i marim begatit Allah Gjallahu Ala, i shfitzojmë, e pasle i fëndrim e dhe mirë njoja është kojnë e adresetër. Lebek, Allah me lebek, të edukon që mështë bëshë shtu mafen. Fond, a kënë pojnë në shkrymë prej sëtë, se më nuk do të bëj kështu ozatë.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 Gjithashtu të të kjo është vrejtë shumë me vendur, Allah është përblerëftë. Hagi në mësën se të gjitha dalimet duhet rënuar përblerësim. Në betet vetëm një. Inde e kërame kum inda Allah e të kakum. Aj që është angazhuar më te për në adurim, aj që ka përfituar më shumë nga të wafin, nga sajin, nga arafati, kjo është me mirë. E fitën epitetin me mirë të këllo gjelle u ala në bast a mund njëri u që të të të të të përshambull unë për e paguaj, a mund të bëjmë një, eh, po mëndoj një katalog të haqit, apo dhe të bëjmë ofert, të themi që, eh, në qëfë se paguan përshambull 5.000 euro, liruash nga rafat. Me pare të shkujme eliminim. Kombesime. A shkujme kështët? Pa mund shmë ashtë. Me para nuk mund të liruash nga asë gjepi haqit, nga obligimet e me dhota haqit. Një barabartë. Si të që ke paguar 10.000 euro, si të që ke paguar 500 euro, të dytë do qëndroni në parafatë. Të dytë obligoni të vesh një hrama. Të dytë obligoni të? Të, të lbien. Të lbien, të bëni të avavë, nësaj, i të barabartë. Në dhërimën e keni po, në kualitetin dhe cilësin e banimit, urshqimit. Këto si të mërencit e këponë. Në kena mësën që, duhet të mësojme njëtën tonë që të synojmë dallimin nga të tjerët me adhurim e jo me gjëra të tjera. Dhe çdo angazhim që bëjmë këdetim shpërblehemi. Paguhemi tek Allahu i Lavala. Vlerësohemi më të, të madh. Në kushtin e lloi nderuar, fatkeqësi sikur se sot ndodh që ميدani i, i vetëm i garimit për muslimanët të mbetet Zoti na ruaj. Duniaja të garojë në ndërtesa, të garojë në makina, në pajisje të, telefon, të telefonit apo të tjera. Në që sektor bëhet gara jonë, atëherë, kjo garë dhe të të e përsilën me urejtje, dhe të të e përsilën me zili, dhe të të e përsilën me mashtrime, me kurtha, me gjirën të flishtat, të, të ndytat, të liga. Në qofë se garojmë se kushën me i devashem të kalohë qënë le uale. Kjo garim, a shosirët me zili, a pësotisht, me dëshuri, nga se garimi ytë në mejdon e adhurimit të mësan, që ta duash atë që është me i devashem Andaj nuk ka zëri, nuk ka urejtje. Nuk ka, a mundën në një kur që të garojnë me një kajnë, në mejdanin e adhurimit, dhe pasat i bën kur tha ati të dëvashmet, që a i të bije, këtë pasat të bëtë me dëvashmet. Jo, se, më në të më të më dhe kjojnë nga gara. Andaj gara, në këtë mejdan, që në e mësën, dhe të të hagjë, në silë begati, në silë unitet dhe të shuri, për në më prodhuesën të tjerat iimit barabartë në kondën e vlerë, në çonse nuk është në favor të këtij ndihmë. Dallimi nga të tjerët në rrafshin e poshtënis, apo është interesant vetëm atëherë kur ty të ndihmon që në ميدan ndhrimit bësh më i shpejtë. Duke ndihmuar më tepër dukon se të ka. Por çonse ti këtu i dallon nga njerëzit me shtëpinë tënde, me luksin tënd, me paratë tua, por ke mbetur i fundit në garën e ndhrimit atëra kur fort për shtypës ta banë vepse ti do të lënganin e pasurinë tande. Ashtu thuhet edhe për diell, mund të jesh më i dishmi nga leh. Por ju detyroja jota, apo nuk përdoret si një karbonan që të shtuin shpejt në garnë e dhërimit, nuk ta bën për shtypë që i më i dishmi. As orotë or e jota s'na bën për shtypë. Mbeti si barabar si gjithë të tjerat. Wallahi këum sim açi mal, që të kuptojmë drejt. Msim mjestor, msim i sin nabart në, në fusha të duhura. Të miremi një herë për gjithmonë mat çu duhet të miremi. Të përcaktujm agjentë mirësillë të përkushtimeve dhe angazhimeve tona një herë për gjithmonë. Mjaft kemi bërë domo. Mjaft i jemi lodhur me bërje, me eksperimente, me praktika, me vullai jemi lodhë dhe nga orrëti jemi lodhë. I jemi lodh nga Azilia, i jemi lodh nga Lakmia. Praktikojeta këtu dhe të barti në një ميدan ku edhe lodhë koknaci. Ku edhe goda koknaci ku gjithsa kam thënësi. Ajo ndodh vetëm atëra ku ne ngarojmë në ميدan e nderimit. Prandaj shiko si duken njerëzit të barabartë në hax, por se k'Allah ka u dalloi, sot do dalim dali besërdësotë. Allah na u oftë hax. Dushmi të depajmë atë pjesën e parë, do të kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar me atë familjen e nderuar, që ishë është simbol dhe do për të përcjellim ditët e festës ku bamëram. Të në nderuar vëllezër, të përra bakë për azotit, por dalojmë me devoqëmëri. Kjo është e pjesa para emisionit, si përfitojmë nga haqëj, emisioni të tretë, këthejemi në pjesën e dytë përvashduar vizetë. Të ndërëuar miqë që mi këthyrë për seri në studiun e emisionit të në rrugat drita në laho për të folur në pjesën e dytë të emisionit të tretë, si përfitojmë nga haqëj, e jemi në ditët e kurban bajramit. Ods në prem këpjes ku kë thamë emision në fillim të emisionit, një familje e lart, një familje e nderuar na kujtohet në këto dit. ditë. Emri në ditët e festave të familjes. Festojmë, gëzojmë, por të dallushëm nga gjithë të tjerat. Në festat e tyre nuk kanë mesazhe. Nuk din pse festojnë. Ne besohet se dim. T'i kemi kësaj familjeje që na ka përcjell gjithë mesazhet. O oh. Allahu azhual, kohë të pakët familje më të vërtetë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 A po? Isi një përruim për Ibrahim e leson. Por nuk ishte kërkes në vete. Kësë Allah Gjellera kështe gjukuar që këtë zavensojme dhe i qëtë të të të të të të tëtër. Dhe këtu marim sim të radhës. Se në qovës e ni braktisim diqë për hitë Allahot. Bëjmë diqë për hitë Allahot. Dhe kja shkakton mungesë. Zbrastin vëndën të vetën tonë. Allahu gjellëvarë anë e komponzo më ditë shumë më të mirë. Andaj, a nuk ndinë të zbrasti Ibrahimi al-Isham në momentin kur me që bëhe i gati të therë djëgjët i, pa të shumë se po, nëse kështet shpirtit. Por kur eshtrejo, kur ushtri Ismaili al-Isham, dhe tashme Ibrahimi al-Isham ishte në fazët e funit të razimit të këse kërkese, erë dhe Gjibril e më një kurbanë,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 problema dur është për dashurinë. Është te krinia, po po. Simpatia. Vuaj për kët. Subhanallahu. Allahu xhalle wala nuklei që Ibrahimi alayhis salam me djalë vet. Të them këtë të konkurrenta, po po. Kushtimisht po, ta një lloste dashurinë e pastër që duhet të kushtuar Allahu xhalle wala. Edhe pëse dëshurja në djojnë është shumë pasërtë, është shumë qiltërë, është shumë normalë, është shumë sinqertë. Baba nuk don e donë djojnë e vetë për interesë. Edhe kjo mund të jetë pengjesë në disa ratës aktuarë. E qëfar të menë për në dëshuri, dhe të datë, jo legitime, e mbushin me harame. E kyo, sa so, kjo dhëtë të ndirë nga zemrë? Për edhe nësikur të të të të të të të të të të të të të çë e kalipir çanë do ta lajm 7 herë sikur s'është rregull fetar. Po çfarë më mënenë për një zëmër që më vjet e kalipirn te shejtani sa duhet më laj? Apo do ta lajm shumë një lpirje çanit. Krisi Allahu xhelal xhelalu tek e futë. Çka ka kufaj çanë? Mund ti e bëshm shumë raste, por një lpirje e ti mund të na kushton me larje 7 herë të tisëston. 6 herë me dhë, 1 herë me ujë. Gjeshtë her me uj, njerë me dhej. Kështë ka në hadit, për e kameris ose të? Ose e para, ose e fundit me dhejt jetë. Një lpiri vetë. E që këpër të menja për lpirit për dëshme të zemrës, që i pasoj, po tëtë, e prezini se këtyrën dy cireve në zemrën tonë. Ndë i breme, që më në mësonë, se për të pasru zemrën, duhet i me të gajtë shumë dirin këtë shkallë, që edhe thimën Nuk lypë feja jonë të sakrifikojmë, jo. Por duhet të mësë është simbolik për të reguar dheci në i velti i gatshëm për ta pasur u zemë në të ndërë. Sëndër së nuk janë të gatshëm për ta pasur u zemë në t'yune, as të ta bëjmë minimumin e kësaj. Andaj, kur pëmë bëramë, është një fest që të regonë së mund të gëzosh në qofë se ke sakrifikuar. Mund të gëzosh në qofë se e përpjekur. Andaj, shikon që si mund të të tërë festa e hyres Gjenet, është një festa më dhe më Allah e përsa. Andë Ibrahimi Alejson, dita, mbajram, të të për të shëndruar dita në Bajram, ishte i gaqëm të atherë të dualet ti. Ti qëfar dhe atherësh këtë kurban Bajram? Cërin epsh dhe atherësh njëre për gjithmonë? Që të ndalësh përsa. Që të ndalësh për ti. Dhe më kur më të atherësh të atherësh, të jesht me thikën e bindis që thotinë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 shanë për në tyre, që i kanë detyruar të shkojnë të hoqatë mësojnë kuranë. Që i kanë mësuar namazë, baba ka qeni përpambetën, nuk në lente të shikojmë filmën. Apo? Nërsa i babë ka dashtë, ti ruanë, ti mbronë, na detyruan të baba të vedosim shaminë. Aja, ko kënë këtohet mërësjetën trupës, subhanallah. Nuk ishte i tili, Ibrahim Eccam. Aja ishte në gjenit që a pëthë të, të babës i këmbët, edh për e din të që se ka bërë ajë për epshë, se ka bërë që të lërod nga përlësia kujdesit, jo, për e ka bërë për të qurë në ven ur në Allah Gjellalu. Ndivellahi, një fëmi që ka nderin, ta këtë prindin edukator në frimën e fesë Allah Gjellaluwala, duhet ta din se Allahu i akadhen prindin më të sretë në botë. Begatin më të madhe. Edhe në qëfësën dhe sajë babë s'ka qenë, nga ata që i ka ofruar luks mjaftueshëm në ushqimën dhe në veshje. Do të thëjë edhe shumë skaqind para afër tyre. Do të thëjë edhe shumë, dashka i ka mundsuar pushime, sikurse kanë gëzuar shokët in klas. Duhet ta dombobën e ti që atë që baba ja dha kti, shumë baballah nuk ja dha fëmijët e tyre. I dha namazet dhe Kur'anin. I dha dashin dhe Allahu xhelallahu te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe, dhe, dhe Ismaili as nuk ka leket mir kur. Dhe këtë ne e amson Ismaili alajhi wasallam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 Qëfarë tha? Këndër shtaj? Tha, mund të prejshë dhe i qëtetur në kam pun të mija? Jo. Tha, if alma të mërë. Babin dëruar, bërë atë që urdruash. Dëtë në gjeshë mund nga durim të arat. Allah, sa është nevejshme familit të në nga njëtë në dëgjojmë një një një një këso përkrahi. Baba obliguat të zbatoj një uren të Allah Gjellewara, që, që mund të i dhimshëm për nëndatë e familisë. Koptimi dhimë shumë, se janë lidhë shumë me atë epshë, me atë përnatësi. At Sa ndodhë që gruë e të të pengesë për edukimin e familës? Nuk lehen që të edukon që si të duhet, pengën, pengën, babajnë që të edukon që si duhet. Apo babajnë pengën gruan, të edukon fëmijet në mazë. Pengën, fëmija bëhet pengesë. Sa gëzojmë i këndëgjojmë babë bërë që farë të duhet? qëfar të dua është të i bënë, ti e dinë qëfar bënë, meve do të në gjithë të dururur shumë. Kështu i tha, haqiri Ibrahimit Alisam, në kështu i tha Ismaili Alisam, andaj Allahu e ndërëj Ibrahimit Alisam për shkak të sakripiceve, të shumë të ndërëj Allahjën le vala, e ndërëj me një familje që përëzirë dhe përëzdim sakrifikon të për Ibrahimit Alisam. Ne amër të Allahjën le vala,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 ismi i pazdor ande vardante me ndëgjopën edhe pse ishte i martuar i pavarur shtëpi i tij ende të, të gjendë babën sot kohë të ndemrit janë pjek është lehat lir babajm por nuk po them që verë nënyr të verber të ndëgjojm ne kanë mund të ket 10 kërkesa e babait pa vend por nëse babaj është i urtë është i mirë që mi devojshun nëse në mirë por kanë lidhje moshë sa kë iki 10 vjet 15 vjet 20 vjet 30 vjet mund t'i kërën 50 vite dhe të baban të dëgjësh baba në tëmë. Këse këtë dëgjim ka respekt, ka bereqet për familin. Dhe kështu i kështu i smejnë e sëmë. E pëse ai baba është dhe që e therte, e pëse ai baba është dhe që e braktiste, e pëse ai baba e, e, e ngarkante me punë fizike, për nëndërtimin e një shtëpje që dhinte që farë dë bëjnë aty, prave përbërshdojnë dhe të të dëgjënë. Drej pragun që nuk Po, por çka grua s'të devosme? E grua s'të mirë për ty. Nuk ndihmon që s'ka bërë çet me kët grua. Edhe këtu e ndojaj. A të shikosh sa so kuptimi apo sa so porosite shumë ta vinë me kurbën e Bayramit, nga, nga familja e bekuar që s'së li antar, ka tregim të, të posaçëm për histori njerëzimit. Për ndikimin e tij në mbarvojën e kësaj historie deri në ditën, ditën e ditës së gjykimit. Në këtë ditë, anxhilerët Hoxhë janë duke juajtur gurët ose disa e rëthonë po gjumë shejtane. Kuptimet dhe simbolika e gjuhet e sëgurve në këto ditë. Ka anë të smetimë se Ibrahim e asëm kërë është nisë me e thirë djole ti, mund të ka i bëjnë i ka dollë shejtane, për ta cytur, si për e thirë djole, si për bën këtë, që ta dekurajan për zbatimin e unë të alloqë e leonë. Dhe thujët sa ty e ka gjuhet e me gurë, si shajnë revolti, si shajnë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 osta gjuajmë shëjtonin me besimin ton. Në të kuptim të ja, jafim besimin, përbalë cytjive, të ja, jafim punë të mira përbalë vezvesve, jo. Ajë nuk meritën gjeqetirë pas gurve. Nuk meritën të ndegjohet, të pasohet, asë i s'meritan, nuk meritën negociata, kompromis, nuk meritën asë të ndegjohet, e tëra që i meritën është guri, e në kërë simbolika, mas ju përgjithë shëjtonit me asë gjeqetirë pas në guri, Tjetëra që është se shetani pa të këtësirë të cëtë në jetën i njerëzë e, ka bërë një autoritetë madhë në kontekstë negativë. Njerëzë i fiksojnë shumë. Andaj ta që bashkëpunuj me shetatin, me djaj, njerëzë fiksojnë nga të, ju se nga e bënë këtë. I bërë ime që në të të të shetani, me fëthëme i guri, bis me lakur të vëtëve. Vë vë. Por përëm në Allahot po, edhe kodrën me a gjujtë s'ki që ka i vënë.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 sa rahat timë të lidh me Allahun dhe e përmendim Allahun edhe me një gur të vogël mund të të pushhtësh şeytanin. Ajo është ato aja që dhe e mësojmë këtu është ajo që timi dhënë edhe edhe ë ministërimet më e hershme por pse 7, pse 3, pse 21. Një. S'ka këtu pse. Allahu thot për besimtarët apo e mirë besojnë, besojnë në Allahun, besojnë dërguar, besojnë librat, besojnë që duhet besuar rothan se mëna e ata ana o gfuranë ka robna u elik mzir dëgjuam dhe u nshruam ndodh se zoti ton dëvonojmë nshrim ka pak dëgabojm gufranë ka dafalozot na fal nga se dëshojmë se para se të kthehemi te këtë tim të, më u kthej, të lutëm, Në falë asa te ti os kthemi elik mzir te kti kemi mu kthyë zot ne lutemo zot na fal para se të vijë ku të kthehemi te kti për çdo vonim për çdo dështim për çdo mangësi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 sporku një ngavnimin në një nga këto fushë të mëdha që përmenden ta realizojmë, ta kurrizojmë me fitore këtë bajram. Çe pastaj me dërzit kur thenumi për hajr që kjo e mbushur me suksese, me arritura, me merit dhe me gëzim të madh. Edhe pa kritika ngelur, Agjeler do të lënë Minën, do të bëjnë davafin e Utmirës, do ta lënë Çaben, shpërblimin e Haxhit minutat e fundit që ngelat. Ai çe që... Me këto përretime, me këto ndikime, e kryin haqin. Atëherë, njerëzit nuk mund t'japin shpëllimin, edhe po qëse të gjithë në bledhen, e pa mund të shmështët. Edhe në qofë se do të të logaritë e firme më të mëndalë botënore, dherë dhe në logaritë ti, edhe në qëse bankat më të mëndalë më bledhen kejtë që kanë dhe japin ati, nuk mund të apagojnët. Nga se ka thënë pegamberi, sa o sërëm, el haqjil me vrur, lejse lehu gjëzaun illen il gjennë. Haqjë i pranum, nuk ka shpëllim për te. Nuk ka, nuk mund a shpëllim për te. Përrejtë se gjennetit. A i këthet e kështëpia ti, sikur adit që nana, i ka një në nëna, i pasë të nga mëkatët. I pasë të nga gjënaat. Andaj si i til, vlerë ati, kostoj ati të kalohë gjëll So që ngridet në bi qdo mundësi për të paguar në tokë. Në bende që të paguat në heret. Që Allah që të leorat të paguat me në gjennet. A nëjë paremenda, kur qëfar të dhe shpëlimi këtë botë, është i mangët. Absolutisht nuk është asë i përa afert me mundi që e ke bërë. A në kuptën të ashtë qëfar punët marë dhe ke bërë, që nuk mund të paguat në tokë. Paguat vetë me pagesën e qilit, me në gjennet. Pre qdo haqji, Por edhe ne që kemi ndërguar nga vetja jonë, nga familje tonë, nga fqinë tonë, nga meqë tonë, kemi ndërguar gjilirë. Ta ndivë në kënarë kënar, se grupe, karavane, të poble tonë, kanë shku në një mision dhe janë këthyër me sukseset e larta. Andaj, në qovë se organizonë në një olimpiad, apo, në kemi të ndërguar grupë caktuar nga vetja jonë, dhe këthemi medalit të artë, si pritën e të në raportë, si pritën e të famil